Ez, gugatxo biten gu, ez bali gure energia, gure indarra horretan ematea, gure erburu maio rea duena gure alderdean espiritual, da erri elkargoa. E, guetako hori da, ere eman behar duguna. Baina, horretaz, kampo, gu baitu galderak eiteko, hor podorea izan euten nako biar. E, Boz ere maire di, zabaluko dugu, oin ilitzia, eta galderak izan dira. Alde dien erri elkargo bat euten Erri elkargo horrek, Eukonen dituen podorendako, baita ere ajemanei buruz ego euskalegiarekin, eh? euskadi eta nafargoarekin, baita ere, guetako, euskarak behar duela ofizialtasumat hemen, eta horretan ere, akitaniak launtzen argitu, bai hemen horren ardiesten, behaz, ez gira geldik egonen dudarik gabe, eta entxeatuko gira argitzeat, guri botua baita duten baita ere itzulian izaitena da dugun indar jakin influentzia eh?